чи голову рукою. Вогонь у каміні кидав на стелю величезні тіні і ефектно підсвічував її профіль. Її волосся виблискувало темним золотом старовинних монет. Вона була такою простою у спілкуванні, так щиро й відверто говорила з ним, а йому так подобалася ця кімната, важкі штори на вікнах, приглушене світло, незвичайний аромат пахощів, які вона підсипала в камін. У неї він відчував душевний спокій. Вона так його розуміє. А як вона слухає? Ніхто в світі так його не слухав. Навіть кохана дружина. «Знаєте що?» – сказала вона йому. «Сідайте ближче до вогню. Візьміть цигарку і розкажіть мені про себе. Все по порядку». У нього несподівано розв'язався язик. Він почав розповідати їй ніби давній знайомій про те, як усе починалося про свої тривоги і сумніви, про суперечки та сварки з батьками. «Мені здається, ви бачите в мені те, чого інші і не підозрюють», – зізнався він. «Мою, якщо так можна висловитися, серйозну сторону. Як я насправді ставлюся до життя? Я ж усе сприймаю дуже близько до серця. Мені багато разів казали, що при першому знайомстві я здаюся жахливо затиснутим. Я завжди був таким. Усе життя». Моя матуся, дай їй Бог здоров'я, ніколи не розуміла, чому мене так тягне до театру. А у вас я відчуваю неймовірну підтримку. Він дивився на неї з обожнюванням. «Вам це здасться дурницею?» – продовжив він, усмілівши. «Але з першого дня на сцені в мене була заповітна мрія колись зіграти разом із вами. Якби ви знали, скільки років я про це марив, шорхаючись провінційними театрами...» «Не може бути, ви жартуєте», – усміхнулася вона. «Клянуся вам, це щира правда. Коли я вперше побачив вас, років п'ять тому, то сказав собі, як зараз пам'ятаю, ось справжня актриса, ось талант, який приносить людям щастя. Ви були просто неперевершені. Відтоді ви – моя путівна зірка, мій янгло -хоронець. Я почав усе вимірювати вашими мірками, наскільки міг собі це уявити». Я твердо знав, що ви не станете миритися з посередністю ні в житті, ні в професії. Ви приймете тільки найкраще. І я теж люблю це більше за все на світі, театр. Тобто, вона нахилилася вперед і торкнулася його руки. Який же ви милий, пробурмотіла вона. Мій дорогий Дон Кіхот, і знову відкинулася в кріслі, притулившись щокою до подушечки. Якщо він говоритиме ще хоч трохи, вона цього не витримає. Як можна стільки молоти язиком? Рідкісний балакун. Що насувалося позіхання, вона вчасно приховала усмішкою. Уявіть, ваша історія схожа на мою, проникливо сказала вона. У багатьох аспектах схожа. Ваші ідеали, принципи, ваш підхід до життя мені дуже близький. Усе навівтар мистецтва, а решта – лише порожній звук. Ох, як я вас розумію. Я теж обожнюю сцену. Просто не уявляю себе без театру. Гроші, публіка, успіх. Хіба це головне? Найголовніше творити, підкорювати нові-нові вершини. Ви згодні? Так, так. Із запалом відгукнувся він, і його очі спалахнули фанатичним вогнем. Створити зі слів живий образ, вдихнути у нього життя, щоб... Щоб... Вона невизначено поверхнула пальцями, забувши, з чого почала. О, «Як неймовірно, ви все розумієте!» Зрештою промовила вона і додала. «Ми неодмінно станемо друзями. Я впевнена». Вона з'їхала з крісла на підлогу, присіла на почепки і простягла руки до вогню. Голова розколювалася. День видався важким. Найбільше їй хотілося дістатися до ліжка і заснути. «Господи!» «Про що це він знову?» «Гамлет?» – з натхненням продовжував він. «Я хочу зіграти Гамлета так, як ще ніхто не наважувався. У ньому є щось недооцінене, приховане. Пам'ятаєте, на початку третього акту у сцені з Офелією, коли вона говорить «Принце, у мене є ваші подарунки, ну, ви ж знаєте». «Так, чарівно, чарівно, пробурмотіла вона. «О, Боже, тільки не Шекспір, тільки не перед сном». Вона навіть не намагалася його слухати. Зараз її більше хвилювало, о котрій годині повернеться Пол Хейнс із Манчестера. Він, звісно, одразу кинеться їй дзвонити. Хлопчика треба встигнути відправити додому. «Я, мабуть, не переживу, якщо не зіграю цій п'єсі разом із вами», – підсумував Вілтон. «Такий шанс випадає раз у житті. Тепер я не матиму спокою, доки все не вирішиться. А раптом Хейнс мене не затвердить». Їй з труднощами вдалося знову повернутися до розмови. «Так, ви молоді», – сказала вона лагідно. «Можливо, трохи занадто молоді. Але, як на мене, це робить вашого персонажа ще більш привабливим, і я неодмінно висловлю свої міркування Хейнсу. Пол Хейнс – великий упертюх, але я сподіваюся його вмовити. Якщо, звісно, він не втукмачить собі і в голову якусь дурну ідею. Він людина вперта, непоступлива, і якщо щось вирішить, то не відступить. Але я переконана, що ви йому сподобаєтеся. Він цінує мою думку». У пориві вдячності він почав цілувати її руки. «Ви ангел! Ви такі добрі до мене!» Вигукнув він, зарум'янівши. «Я ніколи цього не забуду!» Вона сумно усміхнулася і провела рукою по його волосю. «Ви нагадуєте мені одну людину, до якої я колись була дуже прив'язана?» Почала вона і урвалася, ніби від раптово нахлинувших почуттів. Він докоряв собі за неделікатність. Звісно, у неї ж помер чоловік. Мабуть, вона досі важко переживає втрату. І тепер про неї нікому потурбуватись. Але яка вона молодець, що не здається перед ударами долі. «Вам час іти, прошепотіла вона. «Вже пізно». «А я маю ще побажати доброї ночі моїй донечці. Вона не засне, поки я сама не підгорну її ковдручку». Донечку з няною вона вже давно відправила на східне узбережжя, до моря. Але йому знати цього зовсім не обов'язково. Він, мабуть, бачив у газетах її фотографії з дитиною на руках, що з'явилися невдовзі після того, як вона овдовіла. Коли, витримавши траур за чоловіком, вона вперше вийшла на сцену в одній з його п'єс, Майстерно загримована і з легким натюком на блідість і скорботу, публіка в залі шаленіла. Газети дуже доречно забезпечили їй рекламу. «Донька, це все, що в мене залишилося?» – тихо мовила вона. Він незграбно погладив її руку. Це було схоже на дотик якоїсь тваринки. «Якби я міг вам допомогти», – розгублено почав він, – «жахливо бачити вас у такому настрої. Я й гадки не мав». Він теребив браслет на її зап'ясті. Раптом вона здалася йому зовсім юною і дуже нещасною. Якби тільки знати, чим її можна втішити. Тому, хто бачить її на сцені, і на думку не спаде, що ця видатна актриса, прима столичного театру, насправді проста, мила жінка, серце якої розбите, а життя втратило сенс. «Нічого, нічого», – сказала вона тим часом. Просто іноді буває так самотня. Він ніяково обійняв її, лагідно погладив по плечу, як дитину. Вона дістала звідкись зім'ятий носовичок і, відвернувшись, витерла ніс, нервово посміюючись. «Мені так соромно», – винувато прошепотіла вона. «Я завжди намагаюся тримати себе в руках». Він торкнувся губами її волосся, не знаючи, що сказати, і раптом випалив. «Послухайте!» «Вам треба познайомитися з моєю дружиною. Вона найчутніша людина на світі. Вона б вам сподобалася, я впевнений. У неї особливий дар – знімати сум. У цьому вона просто янгол. Квартирка нас, справда, крихітна, і район так собі. Але вона була б щаслива познайомитися з вами. Ходімо зі мною, ще не пізно». Коли я їй подзвонив і попередив, що затримаюся, вона сказала, що тоді піде в кіно, але... Не пізніше 12-й повернеться. У нас є чудові платівки. Я вам поставлю. Концерт Бетховена, Сезар Франк. Ні-ні, не треба мене спокушати. Я і так сьогодні повела себе нерозумно. Не розумію, що на мене не йшло. Я з радістю познайомлюся із вашою дружиною. Якось іншим разом. Зараз я втомлена. Ми обоє втомлені. Вам час іти. Благослови вас Бог за вашу доброту. «Та що ви? Що ви? Я ж нічого для вас не зробив, тільки про себе і базікав. Дякую вам за цей чарівний вечір. Ви воскресили всі мої ідеали, повернули мені віру в театр, переконали, що варто жити і працювати. Відтепер кожен мій успіх – ваша заслуга». Він пішов, не тямлячи себе від щастя, мов умаренні, увесь під владою блискучого, недосяжно прекрасного майбутнього. Слава Богу, її нарешті залишили в спокої. Вона зручно влаштувалася у кріслі. Під головою подушечка, в роті цигарка. І через п'ять хвилин задзвонив телефон. «Це я», – сказав Пол Гейнс. «Щойно повернувся з Манчестера. Ви вже лягли, чи можу заскочити до вас на кілька хвилин?» «Ні, не лягла. Буду рада, якщо заїдете», – збрехала вона. «Чекаю на вас». Вона припудрила обличчя, трохи блідіше, ніж зазвичай, від рум'ян відмовилася, але підвела очі і нанесла тіні. Результатом залишилася задоволена, красива, тільки втомлена і трохи роздратована. «Не бійтеся, я не збираюся вам не докучати», – сказав він, ледве переступивши поріг. «У вас був довгий день, та й у мене теж. За нашої професії треба берегти себе, а то ноги простягнеш, чи не так?» «Здоровий сон – запорука краси!» Він широко посміхнувся. «Розкажіть коротко, як усе пройшло? Ви впоралися без мене?» «Усе прекрасно, як для перших репетицій. Ви ж знаєте, як це буває на початку», – сказала вона. «Ну і як всі себе проявили?» – поцікавився Хейнс. «Загалом чудово. Гадаю, нікого замінювати не доведеться». «А як Мартін Уілтон? Підходить? Впишеться?» Він чудово опанував матеріал. Точно знає, що робити. З режисером у нього не буде жодних проблем. Техніка в нього просто вражає, особливо для такого молодого актора. Де він тільки цьому навчився? Чи не занадто він молодий, як гадаєте? Ні, мабуть, ні. Сподіваюся, що ні. Хоча помилятися не хотілося б. Ах, як шкода, що вас не було. Згоден, я б усе зрозумів із першого погляду. А що він за людина, як вам здалося? Приємний, не занадто самовпевнений. Ви б хотіли бачити його у трупі? Вона трохи затрималася з відповіддю, потім злегка всміхнулася як професіонал, він, безперечно, на висоті, але я це вже казала що ще додати? Стривайте, стривайте, щось ви від мене приховуєте, не намагайтеся водити мене за ніс. «Пам'ятаєте нашу домовленість? Тільки правда!» «Що він, грубіян? Погано вихований?» «Ні-ні, благаю, не змушуйте мене. Досить про нього». «О ні, я все одно не відчеплюся, доки не з'ясую, в чому річ. Говоріть, що з ним не так?» «Ні, я не можу. Це неправильно, бідолашний хлопчик. Напевно, він не усвідомлював, що робить. Він такий молодий і, схоже, його оточення сумнівне». «Постійно на підпитку з вкрай сумнівними звичаями». «До чого ви ведете? Він був п'яний? Що ж він такого зробив?» «Він, власне, досить настирливо мене домагався, і все». Вона знизала плечима і засміялася. Пол Гейнс спантеличено дивився на неї, не вірячи власним вухом. «Боже милостивий, що ви маєте на увазі?» «Розумієте, я жодного разу в житті не потрапляла в таке дурне становище. Таке трапляється з ким завгодно, але не зі мною. І годі, забудьмо про це». «Ще чого?» – обурився він. «Я маю знати всі деталі. Що саме дозволив собі цей нахаба?» «Ну, я запросила його після репетиції зайти до мене, обговорити другий акт. А він засидівся і явно розраховував на вечерю». Можливо, він перебрав алкоголю, не знаю, але ні з того, ні з цього почав нести дурниці, що нарешті ми наодинці, і він буцімто багато років про це мріяв, потім спробував мене обійняти, загалом поводився настирливо. Я цього ніяк не очікувала, і, уявіть, зовсім розгубилася. І, боже, навіть згадувати соромно. «Продовжуйте», – наказав він. Боюся, він не зовсім врівноважений, і взагалі є якісь відхилення. Це не рідкість серед нинішньої молоді, хіба вони помчали? Мені щиро шкода його бідну дружину. Що? Ще й одружений? Так, і це найгірше. Він не відпускав мене, наполягав, щоб я поїхала до нього додому. Дружина пішла в кіно і мала повернутися не раніше в півночі. Одним словом, просто жах. «Мені ледь вдалося його заспокоїти і випроводити за кілька хвилин до вашого дзвінка. Ось чому я така засмучена, зовсім без сил. Мабуть, у нього сталося тимчасове помутніння розуму, або ж його підштовхнуло те, що я тут зовсім одна. Обіцяйте одразу ж це забути». «Дуже шкодую», – повільно промовив він. «Але ви пам'ятаєте, про що я говорив днями?» Саме такі випадки я маю намір рішуче припиняти. Це неприпустимо. Огидно. І як він посмів посягнути на вас? Ось що мене найбільше обурює. Ще чого доброго прийняв якісь наркотики? Гнила людина. Наскрізь гнила. І подумати тільки. Я збирався дати цьому виродкові шанс. Але, голубенько... Ви хотіли приховати все це від мене. Великодушність – це добре, але тут, здається, ви зайшли надто далеко. Зрозумійте, я не хочу нікому псувати життя. Псувати? Ні, синітниця. Якби я зараз дав йому роль, я б зрадив свої принципи. Викорінити моральне падіння в театрі – це для мене справа честі, і я негайно візьмусь за цю справу. Молодого містера Вілтона чекає сюрприз. Максимум за пів року його кар'єрі настане кінець. А роль я краще віддам навіть прибиральнику сцени, ніж йому. Вона мовчки похитала головою. Захищати юнака далі було марно. Гейнс попрямував до дверей. «Ви зовсім виснажені, голубенько. Ідіть, відпочиньте. З вас на сьогодні досить». Він взяв капелюх і вже на порозі запитав. «Як нагадайте прізвище того хлопця, що грав вашого брата?» «Чи є прізвище?» – розсіяно перепитала вона. «А, Карсон, Бомбі Карсон. А що?» «Завтра вранці з ним зв'яжемося. Запросимо на репетицію на одинадцяту. Добраніч, Люба!» Текст читав Ярослав Макеїв.